160. Paradoxul incondiționatului Dacă se ține seama de transmutarea conștiinței profane dobândită de către Bicu și de extravagantele experiențe iodice și parapsihologice pe care le săvârșește, înțelegem perplexitatea, ezitările, ba chiar contradițiile textelor canonice în ceea ce privește natura stării de nirvana și starea celui eliberat. S-a discutat mai pe larg pentru a se ști dacă modul de a fi al celui nirvanat echipalează cu o extinție totală sau cu o post-existență beatifică indicibilă. Buddha a comparat dobândirea stării nirvana cu atingerea unei flăcări, dar s-a remarcat că pentru gândirea indiană... Tingerea focului nu înseamnă aneantizarea lui, ci regresiunea la o stare virtuală. Pe de altă parte, dacă nirvana este incondiționatul prin excelență, absolutul, el transcede nu numai structurile cosmice, dar și categoriile cunoașterii. În acest caz se poate afirma că nirvanatul nu mai există, dacă se înțelege existența ca un mod de a fi în lume, dar se poate și afirma că el există în nirvana, în incondiționat, deci într-o modalitate de existență imposibil de imaginat. Buddha a lăsat pe bună dreptate această problemă deschisă, căci numai cei care s-au angajat pe cale și au realizat cel puțin anumite experiențe yoghice, iluminându-le, cum se mine prin prașna, își dau seama că odată cu transmutarea conștiinței, construcțiile verbale și structurile gândirii sunt abolite. Se irumpe atunci într-un plan paradoxal și aparent contradictoriu în care existentul coincide cu non-existentul. Se poate prin urmare afirma că sinele există și totodată nu există, că eliberarea este stingere și în același timp beatitudine. Într-un anume sens și în de deosebirilor dintre Samkya Yoga și budism, cel nirvanat poate fi comparat cu Jivan Mukta, eliberatul în viață. E important totuși de subliniat că echivalența dintre starea nirvana și transcederea absolută a cosmosului, adică aleantizarea lui, este ilustrată de asemenea de numeroase imagini și simboluri. Am deja simbolismul cosmologic și temporal al celor șapte pași ai lui Buddha. Trebuie adăugată parabola oului spart, folosită de către Buda, pentru a proclama că el a spart roata existenței, Samsara, altfel spus că a transcudentat atât cosmosul cât și timpul circular. Numai puțin spectaculoase sunt imaginile demolării casei de către Buda și a acoperișului spart de arhați imagini care traduc în aleantizarea întregului univers condiționat. Reamintindu-ne importanța omologiei, cosmos, casă, corp omenesc, pentru gândirea indiană și, în general, pentru gândirea tradițională arhaică, putem aprecia noutatea revoluționară a obiectivului propus de către Buda. Idealul arhaic de instalare într-un locaj statornic, adică de asumarea unei situații existențiale într-un cosmos perfect, Buda îi spune idealul elitei spirituale, căreia îi este contemporan, aneantizarea lumii și transcenderea oricărei situații condiționate. Totuși, Buda nu pretinde câtuși de puțin ca propovăduiește o doctrină originală. El repetă de nenumărate ori că urmează calea veche doctrina atemporală, a calico, împărtășită de către sfinții și de săvârșit treziții vremilor trecute. Era un alt mod de a sublinia adevărul etern și universalitatea mesajului său. Acalico se scrie A-K-A-L-I-K-O. Nu tazece. Citez. Am văzut calea antică, străvechea cale întemăiată de către toți de treziții unei epoci. Iată cărarea pe care prezint că am urmat-o, închei citatul. "Samiuta Uta doi 2 Roman 106 într adevăr, citez, aceia care în vremurile trecute au fost sfinții de să treziți, toate acele ființe sublime și au călăuzit cum se cuvine discipolii lor către un asemenea țel, tot astfel cum astăzi sunt călăuziți discipolii cum se cuvine de către mine însumi, și aceia care în vremurile viitoare vor fi sfinții fi fi de să treziți, toate acele ființe sublime nu vor pregeta să-și călăuzească, așa cum se cuvine discipolii, tot așa cum azi sunt călăuziți cum se cuvine discipolii mei de către mine însumi. Închei citatul. Închei nota.